Na no, akkor egy rövidet még imádkozunk, mielőtt belevegyünk az égébe. Rövid Jézus, köszönjük neked a szabadat, köszönjük, hogy, hogy te szabad az élő, és hogy, és hogy ma itt szólni akarsz hozzánk. Uram, a te szabad által megismerünk téged, a te szabad által, uram. Így uh, szólsz a mi, mi életeinkbe, vezetsz minket, és, és Uram, uh, mi szeretjük ezt az irányt, Uram, szeretünk Téged megismerni, szeretünk Téged uh, hozzád közelebb kerülni, és, és Uram, szeretjük azt, amikor Te szólsz, amikor mutatod, és, és, uh, és amikor vezetsz minket azon az úton, amit, amit nekünk rendeltél, és kérlek, hogy ezt a, azt a mai igét is használd erre, csak így formáld a gondolkodásunkat, és hadd legyen a mi szívünk, még inkább hasonló a tiédhez, ami gondolataink még inkább uh, rólad szóljanak. Kérjük ezt, és köszönjük Jézus nevében. Amen. Amen. Na, Timoteus levelében vagyunk, még mindig az első, első levélben, és uh, ha jól tudom, akkor Matt ugye a negyedik fejezetet elkezdte. És... Uh, és ugye hát a, a levélnek a felállása az, az körülbelül annyi, hogy, hogy van itt egy fiatal pásztor, akit, akit ugye Pál Efézusba rendelt, hogy ott rendezze a dolgokat abban a gyülekezetben. És ugye a levélnek a, a, a kulcsverse ott a harmadik fejezetben van, amikor azt mondja, hogy, hogy ezeket azért írom neked, hogy tudjad, hogy hogyan rendezzed el az istenek az egyházát, a gyülekezetet hogy hogyan forgolódj benne, hogy, hogy mi, az, mi az, ami fontos egy gyülekezetnek a, a működésében, létezésében. És, és ugye láttunk már különböző dolgokat, vagy láttatok már, hallottatok már különböző dolgokat, amiket Timóteus kapott ebben a levélben. Ugye azt is felismerjük, vagy azt is látjuk ebben a levélben, hogy, hogy Timóteusnak voltak különböző személyes dolgai, amikkel ő maga is küzdködött. Tehát, hogy volt egy gyülekezeten belül egy kis, egy kis nyomás, amit ugye ma meg fogunk nézni, de látjuk azt, hogy ő maga is küzdködött bizonyos dolgokkal. Tehát akkor csak egyszerűen folytassuk, akkor a negyedik fejezetnek a 12. versével, ahol azt olvassuk, hogy senki megnevessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben tisztaságban. Ez olyan vicces mindig, amikor ezt olvasom, senki megnevessen. nevessenek vessenek rajta. Nem annyira vicces, mint az én fejemben. De, de ugye amit akar Timoteus mondani, vagy Pála amit akar Timoteusnak mondani, az az, hogy ne enged, hogy valaki lenézzen téged. Ne enged, hogy, hogy lenézzenek a, az ifjúkorod miatt. A szót, amit ott használ, az neotess, neotess ami, ami állítólag egy olyan szó, ami, ami olyan fiatalra, vagy olyan ifjús, ifjúra illik, ami uh, aki még a katonaságra alkalmas. És állítólag abban az időben 40 éves korig uh, valakit behívhattak katonának. Tehát itt uh, ez az ifjú korod, ez egy ilyen kérdéses dolog, hogy valójában Timoteus akkor tehát milyen fiatal lehetett? Van, aki úgy gondolja, hogy, hogy lehetett közel ugye 40 éves is, de a legtöbben szerintem olyan 30 körül tippelik, mivel, hogy amikor Timoteus ugye találkozott Pállal, akkor, akkor olyan 15 éves lehetett, és akkor azóta ugye újabb 15 év eltelt, és olyan 30 körül lehetett. A lényeg az, hogy az, hogy abban a gyülekezetben azoknak az embereknek ő fiatalnak minősült. Meg is hallottam, hogy abban az időben ugye pásztort, csak olyan pástort, ugye fogadtak el, vagy olyan pástor, az lehetett pásztor, aki már túl volt ötvenen. Tehát, tehát, tehát ilyen szemszögből, vagy, vagy hogyha ezt, ezt is beleszámítjuk, akkor valóban a gyülekezetben fiatalnak számíthatott azoknak, akik ott voltak. És, és valóban ott volt az a, a veszély, vagy, vagy, vagy valóban meg is történt az hogy, az, hogy bizonyos emberek, akik valószínűleg idősebbek voltak nála, azt gondolták, hogy tapasztaltabbak, hogy ők okosabbak, hogy ők jobban tudnák ezt az egészet csinálni, amit most Timóteus éppen próbálkozik, vagy amire Pál elküldte őt, és ezért egy kicsit ilyen lenézően tekintettek rá ó, ki van te fiatal, te tapasztalatlan, mit gondolsz te, te fogod nekem megmondani, hogy mi legyen, és, és hogyha én lennék a tecipődben, is én sokkal jobban csinálnám, mint te. Tehát valamilyen ilyen hangulat lehetett, és, és Timoteus valószínűleg ezt meghallotta, lehet, hogy a szemébe mondták, lehet, hogy valaki keresztül ezt meghallotta, Gyakran azok az emberek, akik így gondolnak, így, így nem merik ezt gyakran az ember szemébe bondani, hanem egy kis pletyit elindítanak, hogy oh, ez kép, ah, hogyha én ott lennék, én sokkal jobban csinálnám, és akkor valahogy a fülébe juthatott ez az egész, és ez biztos nagyon elbátortalanította őt. Tehát ettől biztos nagyon kibukott. Amikor én pásztor lettem Esztergomban, az 90... Jaj, nem, 2006-ban volt, és hány éves lehettem? Tehát 8 évvel ezelőtt, 28 éves lehettem. Hát én is nagyon fiatalnak éreztem magam, még mindig fiatalnak érzem magam, mert azért van, van sok időse a gyűliben, akik már ugye ott voltak, előbb voltak ott, mint én, és én magam is ugye azért küzdöttem ezzel. Ú, túl fiatal vagyok, tapasztalatlan vagyok, hogy fog ez az egész menni, hogy fog ez, a, ez, a, hogy fog ez lecsapódni mint a gyűliben, hogy fognak tisztelni, hogy hogy fognak, hát mégiscsak én kiállok, és én tanítok, olyan meghallgatnak, amit én, én tanítani akarok. De Pál ugye bátorítja őt, és mondja neki, hogy ne enged, hogy ez, ez, ez így elvegye a, azt a tüzedet, hogy így, hogy így a, a feladatodtól ez eltérítsen téged. Hogy vannak bizonyos emberek, akik, akik korodra néznek, és az miatt megítélnek téged. És ez, ez, tehát valójában, valóban úgy van, hogy, hogy um, um, Pál ezt azért mondja, mert, mert Isten nem így ítél minket. Tehát Isten nem a külsőt ítéli, hanem a belsőt. Nem a, nem a külső szerint uh, ítél dolgokat, mint ahogy mi emberek, hanem az, ami az emberi szívben van. Csak gondoljunk Dávidra, Dávid királyra amikor ugye Isten elküldte Sámuelt, hogy felkennye a következő királyt. Megmondta neki, hogy melyik házban van ez a, ez a, ez a király, akit fel akar uh, kenni, és, uh, és elküldte őt. Oda ment és kérte, uh, állítsd fel a fiaidat, mert valamelyik király lesz. Ott volt az összes, és uh, uh, Sámuel végigment az összesen, és egyik sem volt az. És uh, és kérdezi sáma, van még egy fiat? Hát van, az a kis kölyök, ott van kint a réten, ott uh, uh, a juhokat pásztorolja. Uh, kérlek, szólj neki, hogy jöjjön. Bejött és ő volt az. Ő volt az a fiatal kis Dávid gyerek, akit ugye még az apja lenézett, még annyira, annyiba se vette, hogy behívja őt, hogy is felsorakoztassa. Um, és ott hangzik el valójában ez az ige, hogy, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem ő a szíveket vizsgálja, a szívet nézi. És lehet valaki fiatal korban, viszont, viszont érett lelkileg, érett az ő szívében, érett az ő lelkében, érett az ő tudásában, az ő megítélésében, az ő bölcsességében. Tehát ez simán meg lehet. És vannak, valóban vannak fiatalok, akik, akik gyorsan megérnek, gyorsan, felnőnek Istenben. Emlékszem, volt egy ilyen osztálytársam a Bibliosuliba, aki, aki fiatalabb volt nálam néhány évvel, de ö, olyan éret volt, tehát annyira összeszedett volt, komoly volt, éret volt, hogy ö, ott a tanárok úgy döntöttek, hogy, hogy, hogy nem is, neki nem is kell úgymondván végig járni azt a bibliaiskolás időszakot rögtön, gyakornoknak vették be, mert a srácnak a szívén volt, hogy ő missionárius akar lenni. Paul Billings, nem tudom, lehet, hogy hallottatok róla, most éppen... Ö, aztán, ugye, amikor befejezte a, a gyakornokit, ö, elment ö, Kyrgyzisztánba, a gyülekezetet alapított, ö, nem is tudom hányan, már nem emlékszem, de, de több mint százan voltak, amikor ők eljöttek onnan abból a gyülekezetből, és most éppen... Ö, Észak-Irakba uh, voltak, onnan el kellett menekülniük, mert ott van ez az ez a, uh, iszlamista valami dolog, és akkor mészárolják ott a keresztényeket. De egy ilyen nagyon érett srác volt, és nagyon érdekes volt ezt látni, hogy így, hogy így, hogy így Isten egy ilyen, egy ilyen különleges érettséget adott neki. És valóban van így, hogy, hogy, hogy Isten képes egy ilyen komoly munkát elvégezni a fiatalok szívében is érett, érettek tudnak lenni, még annak ellenére, hogy fiatalok. És ugyanakkor látjuk azt is, hogy vannak felnőttek, akik állítólag már hosszú éveket járnak az Úrral, és még mindig nem tudnak megérni, vagy beérni, vagy mindig vannak olyan dolgaik, amikre az ember azt mondja, de hát ezt már, ezt már régen le kellett volna tenni, vagy már, ezzel már régen túl kellett volna lépni. De Timóteus ugye nyilvánvalóan egy olyan ember volt, aki, aki odotta az életét, a szívét Istennek, és Isten elvégezte ezt a munkát az életében, és azért Pál azt mondja neki, hogy ne engedd, hogy ezt valaki elvegye tőle, csak azért, mert ő éppen a külsőt ítéli, azért, mert neki valami ott nem tetszik. Mert te, Timóteus, te éret vagy ehhez a feladathoz, és ha nem lettél volna, nem is küldtelek volna. Hallottam Charles Spurgeonról egy ilyen érdekes kis sztorit, Uh, Anglia egyik legnagyobb én prédikátora volt, aki már nagyon fiatalon kezdte, és képzeljétek, öt évesen, amikor öt éves volt, a szülei lemondtak róla, és a nagyszüleihez került, uh, és a nagypapája ugye lelkész volt, és uh, már azt vették észre, hogy két évesen így, így nagyon imádja a könyveket, tehát mindig a könyvtárban volt, és akkor lapozgatta a könyveket, nyilván nem tudott olvasni, de annyira szerette a könyveket, hogy öt évesen megtanult, 5 éves kor, korára már megtanult olvasni, és így rengeteget olvasott. És, és volt egy ilyen történet, amikor a nagypapája egyik prédikációjában, ott a gyülekezetben, megemlített egy, egy, egy férfit a gyülekezetből, aki így elment az úrtól, és most egy kocsmában iszik, és akkor ott, ott tölti az idejét. És a fiatal 5 éves Spurgeon fogta magát, és elsétált a kocsmába, és akkor ott szembesített ezt a ezt a bácsit a gyülekezetből, és azt mondanak, hogy nem szégyeled magad, hogy itt vagy? Milyen bizonság vagy te? És, és még, még a pásztornak a szívét is összetöred ezzel az egéssel. És ez a férfi így, így összetört, sírt, megtért, és utána visszajött a gyülekezetbe. Nem javaslom, hogy az éves gyerekeket kocsmába küldjétek, de a lényeg az, hogy Isten, Isten képes Képes gyerekeket is használni, képes fiatalon is használni, vagy fiatalokat is használni arra, hogy elvégezze az ő munkáját. És, és, és valóban így van. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a fiatalok, akik odaadják az életüket, ők, ők, őket Isten sok mindenre tudja használni. A, a gyűlinkben a legtöbb szolgálatot a fiatalok csinálják. És ez nagyon felődítő és én nagyon élvezem ezt a munkát. Ugye néhány évvel így elkezdtünk egy ilyen kis dicsőítő csapatot, és csak egyszerűen tiszta amatőrök voltunk, mert mindig azok vagyunk, de olyan jó látnia, hogy, hogy ezek, a, ezek a fiatalok így imádják ezt csinálni, jönnek hűségesen a próbákra, és, és tanulnak, és, és otthon is gyakorolnak, és egyre jobbak, és, és oda teszik magukat, és annyira jó ezt látni, hogy hogy növekednek. És persze csinálnak bakikat, mondanak hülyeségeket, még csinálnak butaságokat, de, de ugyanakkor látni, hogy, hogy, így, hogy így odaszánják magukat, és Isten, Isten használja őket. Ma reggel is ők csinálták a dicsőítést a gyűlingbe, és ez olyan jó ezt látni. És ezért, ezért nekünk sem szabad a fiatalokat megvetni. Nem szabad őket lenézni. Nem szabad őket akadályozni, sőt éppen, hogy belejük kell fektetni, és kell, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mert, mert ők lesznek azok, akiket nap majd átveszik a gyülekezetet, majd ők lesznek a vezetők, a dicsőítés is vezetéstől kezdve a tanítás, mindezeket a dolgokat majd egy napon hát az a vágyunk, vagy az a szívünk, hogy majd egy napon ők csinálják ezt utánunk, hogy felneveljük azt a következő generációt, és ezért nem szabad megvetni őket, és nem szabad őket lenézni, csak azért, mert fiatalok, hanem, hanem helyet adni öm, nekik. Tehát mondja, hogy, hogy ne engedd, hogy, hogy öm, lenézzenek, hanem légy példa. Légy példa a gyűliben. Ne engedd, hogy hogy a korod miatt lenézzenek, és uh, ne foglalkozz ezzel, ne engedd, hogy ez, ez beférközzön a, a fejedbe, hanem egyszerűen inkább erre figyelj. És felsorol itt uh, öt dolgot, amivel, amivel akarja, hogy Timoteus elfoglalja magát. Uh, és ez annyira jó, annyira jó, hogy egy ilyen, alternatívát ad neki, hogy ad, ad neki egy, egy feladatot. Mert valóban az ember fejébe egy bele tudnak férkőzni gondolatok, és aztán csak gyötörnek, és a legjobb e, akár depresszióra, vagy akár milyen lehangoló gondolatokra az, hogyha az ember nem arra figyel, hanem elfoglalja magát valami, valami jóval, valami pozitív dologgal. És, és ugyanígy gondolta Pális is, azt mondja, hogy inkább ezt csinál legyél példa. És felsorít néhány dolgot, és e, nézzük meg ezeket. Az első dolog, amit mond, hogy beszédben. Igen, beszéd. Hogy hogyan beszélgetsz, hogy hogyan, milyen szavakat használsz, hogyan fogalmazol, most ezt ne, nem nyelvtanra gondol, nyilvánvalóan, hanem, hanem a, a szavaidban, mondataitban, mi milyen tartalma van ezeknek. Vannak esetleg valamilyen szexuális utalások? Van benne káromkodás? Vannak benne valamilyen kemény, ítélkező szavak? És arra akarja bátorítani, hogy, hogy ne ez legyen, ne, ne ilyen, ilyen szavakat használj, vagy ne így fogalmazzon, Hanem az ő beszéde legyen inkább kegyelmes és bátorító. És az egész ige valójában erre bátorít minket, hogy... Maga a beszéd, az, ahogy beszélünk, vagy a, maga a nyelv, az egy nagyon, nagyon hatalmas fegyver tud lenni, ugye rombolásra is, de egy, egyúttal, egyúttal építésre is. És ugye Jakab foglalkozik ezzel elég sokat a levelében, az egész fejezetet el tudnánk olvasni. Én úgy gondoltam, hogy a 8 a 14-ig versig Jakab háromban ban olvassunk erről. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyán fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édes és keserült? Avagy atyámfiai teremthet-e a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen így, azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Kicsoda köztetek, bölcs és okos, mutassam meg az ő jó élet, ö, életéből és az ő cselekedeteit ö, ö, bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irítség és cívakodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Azért, azért foglaltam bele ezeket a, az utolsó mondatokat, mert, mert, mert hiszem, hogy, a, hogy, hogy az, ami, az, ami kijön a szánkon, az valójában ott, annak a forrása ott van a mi szíveinkben. És ahogy mondja itt az utolsó, utolsó mondatban, a 11. versben azt mondja, ha pedig keserű, irítség és cívakodás van a szívetekben. Hogyha valóban, hogyha ez van a szívünkben, hogyha irítség, keserűség, cívakodás van a szívünkben, akkor, akkor az ki is fog jönni a szánkon, ami szavainkon az látszódni fog. És ezért, ezért ott végül azt mondja, hogy a megoldás az az, hogy a szívedet rendbe hozod. Tehát sokszor, amikor, amikor azt látod, hogy a szádon jönnek ki bizonyos dolgok, amik... Amikor azt mondod, hogy azt lehet, hogy nem kellene ilyet mondanom. Most ezt, amit itt kimondtam, ez most itt valószínűleg ez most nem nagyon jó. Ez nem nagyon tiszta, ez nem nagyon építő. Akkor, akkor tudnod kell, hogy, hogy ott annak a, az, hogy, az, hogy azt ember akt először a szíveddel kell elbánni. Hogy, a, hogy engedned kell, hogy Isten ott a szíveddel, a szívedet elrendezze, kitisztítsa. Ha van ott keserűség, megengedni, hogy Isten... Azt édesét tegye, hogy ezt eltávolítsa, hogy ott van valamilyen irítség, hogy Istennek átengedni és azt mondani, hogy Uram, ezt neked adom. irigy vagyok erre vagy arra, és mindannyian én is időnként irígy tudok lenni. Ér, és, és egyszerűen oda kell adnom az Úrnak. Uram, ez az irítség, ez annyira rossz. Megemészti a gondolataimat, a szívemet, nem akarom, hogy ez irányítsa az én életemet, odadom neked. Ö, mert ahogy ezt elrendezzük, elrendezzük azt a forrást, akkor meg fogjuk látni, hogy a számkor is teljesen valami más fog kijönni. Tehát azt mondja, hogy, hogy beszédben legyen a példa. A második dologot, amit, amit megemlít, az a magaviselet. Ö, magaviselet, hogy hogyan viselkedik, hogyan, hogyan bánik, hogy mit csinál ö, ö, ugye a gyülekezetben a hívők előtt. Ö, és valóban így van, az emberek figyelnek minket a gyülekezetem belül, és kívül is. Tehát figyelnek minket, hogy hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben, mit lépünk, hogyan reagálunk le bizonyos helyzeteket. És, és valóban így van, tehát hogyha, hogyha ott, ahol vagy a munkahelyeden, vagy az iskolában. Ugye az egy hosszú távú hely, tehát ott, ott nem csak úgy betoppanok, és utána már többet nem láttok, hanem ezek mind olyan helyek, ahol az ember az életének a, a többségét ott tölti, vagy a, a napjainak a, a hosszú részét ott tölti, és, és ugye megadatik, hogy idővel az ember bizonságot tudjon tenni. Igen, én keresztény vagyok. Igen, én hiszek Jézusban. És el szeretném neked mondani az evangéliumot és elmondom neki az evangéliumot. És utána az az ember ugye meghallgat téged, és, és ugye legtöbb esetben nem reagál rögtön. Oh igen, ezt akartam hallani. Hogy kell megtérnem? Vezess az úrhoz. Ugye? A legtöbb ember így. Ah, oké, okay. te keresztény vagy, igen. Erről már hallottam, legtöbbször rosszabb, nincs jó véleményem, de akkor nézzük meg, hogy milyen a te maga viseleted. <gül> nézzük meg, hogy hogyan éled meg a te hitedet. És valóban így van, az emberek utána nem kíváncsiak arra, hogy még mi többet tudsz a Bibliáról, hanem arra kíváncsiak, hogy, hogy ez valóság az életedben, vagy csak a szádjár, Hogy ennek van valami, van valami, valami igazi dolog ebben az egészben, hogy ez az Isten, akiről beszélsz, ez létezik el, Mert hogyha létezik, akkor ez meg kell, hogy látszódjon az életeden. Vagy, vagy te is azok közé tartozol, akik, akik csak beszélnek erről. Tehát figyelnek minket, és, és ezért maga, a maga viseletünk nagyon fontos. Hallottam egy mondást, hogy mindenkor hirdesd az evangéliumot, és ha kell, használj szavakat. Mert ugye a magaviseletünkkel a, a, a, az, ahogy, ahogy megéljük az evangéliumot, az nagyon-nagyon sokat hirdet. Halltam egy olyat is, hogy a házasságban a kommunikációnk több mint 50%-a a cselekedet, ugye a magaviselet. 38%-a a hozzáállás, és csak 6%-ban a tartalom. Ugye a kommunikáció, azok a szavak, amiket mondok. Hát nem biztos. A házasságban az, az, hogy a szavak mellett milyen a hozzáállásom és hogyan cselekszem, az sokkal többet mond el, mint, mint, az, amit, mint azok a szavak, amik kijönnek ki a számon. Ugye a tartal tartalommal közölni akarom, tartom, közlem, ugye, a dolgokat, Um, az, hogy, de az, hogy milyen, milyen hozzáállással mondom, és utána hogyan cselekszem uh, a kommunikációmnak a, a legnagyobb része. Csak mondok egy példát. A Lilla engem, hogy vigyem ki a szemetet. Laci, légy, szíves, kiviszed a szemetet? Ó, oh, nem hiszem! Jól van egy pillanat! Mindjárt kiviszem, jó? Felállok, elkapom a szemetest, becsapom az ajtót, és elmegyek. Vagy... Laci, léci, kiviszed a szemetet? Egy pillanat, felállok, mosolygok nyugodtan. Akkor felkapom a szemetest és egy fütyörészel, fütyörészel, fütyörészel. még mondom szeretlek baba. becsukom az ajtót és ki legyek. Lincség vissza, az ajtót. Tehát a tartalom ugyanaz. Tehát a szavak, ugyanazok a szavak jönnek ki a számon, de a hozzáállásom és, a, és azt, ahogy, ahogy cselekszem, az, az ugye sokkal többet mond el a, arról, ami valójában zajlik bennem, és amit én gondolok. De hát maga, a maga viselet az, az egy fontos, fontos eh, kommunikációs eszköz, eh, akár az evangéliumban, akár a házasságon belül, is, és eh, nagyon sokat árul el. Arról, hogy, hogy mi zajlik bennünk. A harmadik dolog, amit, amit említ, az a szeretet. Üm, ugye Jézus is azt mondta, hogy azzal, abból tudják meg az emberek, hogy ez én tanítványaim vattok, hogy szeretitek egymást. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy, hogy Jézus, Jézus is tudta, hogy, hogy ez a szeretet dolog, ez, ez így jellemző lesz rá. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Jézus, akkor az embernek valószínűleg azt fog eszébe jutni, hogy, hogy szeretet. Jézus egyenlő szeretet. És amikor te azt mondod, hogy, hogy én Jézus tanítványa vagyok, és, és nem jársz szeretetben, akkor, akkor az emberek ugye, á, te nem vagy, te csak beszélsz. Viszont, hogyha látják, hogy, hogy te szeretsz, hogyha szeretetben ugye jársz, még hogyha nem is mondod el, hogy Jézus tanítványa vagy, valahogy az emberek előbb-utóbb odasorolnak téged. Vagy, vagy rákérdeznek, hogy mi ez, mi ez a dolog. Ugye a szeretet, legalábbis nálam, ugye ott kezdődik, hogy, hogy szeretem a feleségemet. Ugye másokat, akikkel rövidibb, rövidebb időt töltök, az ott, ott az ember valahogy, valahogy hát nem mondom azt, hogy meg tudja játszani, vagy. <gül> Meg tudja, nyilvánvaló, de, de ugye nem, nem, nem azzal, tehát nem az a szándékom, hogy megjátszom magam, de valahogy ott, ott, ott az ember kisebb adag szeretettel is valahogy túléli, ott az ember úgy valahogy összetudja szedni magát arra a kis rövidebb időre. De otthon, a feleségemmel, amikor ott vagyok vele nap mint nap, hosszú órákon keresztül, ott a dolgok feljönnek, a felszínre jönnek, ott kiderül, hogy én valóban szeretem őt, vagy nem szeretem őt. És ez annyira durva, hogy, hogy, hogy az, az, amióta én készültem erre az órára, azóta ebbe a dologba olyan, olyan nagyon meg voltam próbálva, hogy nem hiszitek el. Tehát így... Az, Rendesen így azon gondolkodtam már, hogy ezt a részt így kihagyom ebben. <gül> annyira képmutatónak érzem magam ebben. Hogy az utóbbi napok azok olyan durvák voltak otthon, hogy így... Pff, annyira... A, olyan... olyan <gül> annyit a haragommal, a szavaimmal, meg az indulataimmal az utóbbi napokban, hogy így... Pff, de ugye Isten így rámutatott, hogy ember... Igen, tehát amiről tanítani akarsz, abban, abban meg is leszel próbálva. És, és tudom, hogy, hogy tudom, hogyha, hogyha otthon nem járok szeretetben, akkor, akkor, akkor hogyha gyülekezetben így, így össze is szedem magam valahogy, tudom, hogy, hogy, hogy, hogy ez nem az igazi. Tehát akkor érzem, hogy... Hogy igazán szeretetben tudok, tudok járni, hogyha az én feleségemmel uh, úgy bánok, tehát szeretetben bánok és szeretettel, uh, tehát szeretem őt a mindennapjaimban. Uh, amikor, amikor valóban tiszta szívből segíteni tudom, úgy tudok beszélni vele, és, és, uh, és akkor úgy érzem, hogy igen, igen, akkor valóban szeretetben járok, és ez nagyon fontos, uh, és én szeretek, vagy szeretnék. Szeretetben járni, és amikor nincs ott, akkor, akkor, akkor fontos, hogy oda menjek az Úrhoz, és kérjem őt, hogy adjon nekem szeretetet az én feleségem felé, mert a valóság az, hogy bennem nincs. Tehát Jézus az egyetlen, aki szeretetet tud adni, ő a szeretetnek a forrása. Tehát próbálkozhatnék, erőlködhetnék még egy hetet, de a végé ugyanez lenne. A megoldás az mindig az, hogy menjek oda Jézushoz, és kérjem őt, hogy Uram, kérlek, adj nekem szeretetet az én feleségem felé. Nem akarok itt többé erőlködni, nem akarok vele bunkó lenni, nem akarok vele bunkón beszélni, kérlek, adj nekem szeretetet az én feleségem felé. A negyedik dolog, amit említ, az a hit. A hit egy ugye kulcsfontosságú dolog az én, az én kapcsolatomban Istennel. Ugye zsidó 11 azt mondja, hogy Istenek nem lehet tetszeni hit nélkül. Tehát az Istennel való kapcsolatom az, az, az a hiten alapszik. E, és, és a hit alapvetően arról szól, hogy, hogy, hogy Isten mond valamit, és én bízok benne. Hogy Isten az az Isten, aki láthatatlan ő szólt, adta az ő szavát, és nekem az a feladatom, hogy én, hogy én bízzak az ő szavában, hogy én higgyek annak, amit ő mondott. És hogyha nem vagyok erre hajlandó, ha nem vagyok hajlandó bízni benne, az életemet rábízni, követni azt, amit ő mond, akkor ez az Isten való kapcsolat ez nem fog működni. Tehát ezt máshogy nem lehet csinálni, csak így hogy ő mond valamit, és én engedelmeskedek, és én odafigyelek, és én bízok abban, amit ő mondott. Ha erre nem vagyok hajlandó, akkor ez nem fog működni, és, és nyilvánvaló, hogy ebben a hit dologban, ebben, ebben növekszünk. Senki sem lett úgy keresztény, hogy az első naptól fogva ő lett a hithőse, hanem, hanem ez egy folyamat, és, és életre szóló folyamat. Sok mindenben most már jobban tudok bízni, vagy hogyha az életemnek a különböző területeit most már sokkal jobban rá tudom bízni az Istenre, mint nem tudom, öt évvel ezelőtt. Mert megtanultam, mert átmentem bizonyos dolgokon, helyzeteken, ahol meg volt próbálva az én hitem, és utána hoztam bizonyos döntéseket, és megtapasztaltam Istennek a hűségét, megtapasztaltam azt, hogy valóban, amit Isten mond, az úgy van, és én bízhatom, rábízhatom az életemet, rábízhatom az életem különböző területeit. De annyira fontos, hogy ez a folyamat ott legyen az életemben. Isten tudja, hogy hol tartasz, és nem azt kéri tőle, hogy te holnaptól kezdve legyél a legnagyobb hithőse, hanem, hanem azt akarja Isten, hogy, hogy növekedjél a hitedben. És, és Isten gondoskodni fog arról, hogy, hogy, hogy, legyenek erre, hogy legyen erre lehetőséged. Hogy ott lesznek az életben azok a helyzetek, ahol ahol te, eh, ahol neked döntést kell majd hoznod az mellett, hogy, hogy engedelmeskedj Istennek. És eh, nem emlékszem, hogy, hogy volt időszak, eh, és ez még mindig nem egy, nem egy könnyű dolog az életemben, de, de ahogy, ahogy átvettem, a gyűlét, tehát volt egy olyan időszak az életemben, amikor, eh, tehát úgy mondom, mindig nehezemre esett az, hogy, hogy az embereket felhívni, és így érdeklődni, hogy hogy vannak, vagy hogy mit csinálnak, vagy hogy, hogy, hogy, hogy zajlik az életük. És ez ugye egy pásztornak az egy alapvető dolog, de nekem ez mindig nagyon nehéz volt. Tehát így, így, csak a semmiből ugye, felhívni embereket. És, és tudtam, hogy tehát, hogy Isten így is erre így rámutatott újra és újra, hogy ebben növekedned kell, ki kell lépni. De óram, annyira nincs kedvem ez, hogy annyira nehezem rácsik. De kell, hogy tegyed. És, és ugye egy idő után elkezdtem csinálni. Még mindig nem vagyok benne szuper profi de, de ahogy elkezdtem csinálni, Isten így, így megáldottam. Isten így rámutatott arra, hogy, hogy, hogy látod? Ez így tök jó első hát. Ez így, ez, ebben így van áldás. Látod, hogy annak az embernek most ez milyen jó lesent? Felhívtat, vagy találkoztatok és beszélgettetek, és, és nem kellett feltétlenül valami nagy, mély, lelki, teológiai dolgokat beszélni, egyszerűen csak együtt logni, megismerni egymást. És akkor feljönnek bizonyos témák, amik, amik uh, ott az ember életében van, és tanácsolhatod, vagy imádkozhatsz érte. És így tök jó. Uh, tehát, hogy, hogy nekem is ebben ki kellett lépnem. Tehát ott volt, Isten gondoskodott a lehetőségekről, de ki kellett lépnem, és ez... Ez, ez egy fontos dolog mindenjünk életében. Ott van, lehet, hogy neked egy teljesen más területről van szó. Valami teljesen más az, ami, ami, um, ami neked nehezedre is, és ami, amiben növekedned kell. Ne csüggedj el, hogyha gyenge vagy benne, de bátorítalak, hogy, hogy ne söpörd a szőnyeg alá. Tehát ne könyveld el azt a dolgot úgy az életedben. Hát ez nekem gyengeség is, én ebben sohasem leszek jó és kész, ezzel nem is foglalkozunk. Hanem enged meg, hogy Isten ebben... Ebben előre vigyen, hogy növekedj a hitetben. És azt mondja Páti Imotánusnak, hogy, hogy, hogy, hogy ebben legyen példa. És az ötödik dolog, amit említ, az a tisztaság. Itt van egy egyedülálló férfi, 30 körül, Efezusba, egyik legelkölcslenen város volt abban az, abban az időben, azon a környéken. Tehát tisztaság. Három terület van, minden férfi életében, és lehet, hogy különösen pásztoroknak, mint, mint amilyen Timóteus volt, amiben megvannak próbálva, és amiben kísértve vannak, az a pénz, a nők és a hatalom. Tehát egy férfi számára ez a három buktató: pénz legyen pénz, gazdagok legyünk, ugye hatalom, én akarok a főnök lenni, én akarom mondani, hogy mi legyen, és a, és a harmadik a nők. Tehát kísértés abban, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a nők után nézzünk, hogy kívánság van a szívünkben a nők, nők felé. És amikor hallunk néha arról, hogy egy bizonyos pásztorok elbuknak, akkor, akkor valamelyik ezek közül az, vagy, vagy, a, vagy, vagy, vagy kettő, vagy háromnak a kombinációja, amiben, amiben ugye jön a kísértés is, és, és ebben elbuknak. Um, és nekünk, férfiaknak vigyáznunk kell ezeken a területeken, hogy, uh, hogy tiszta maradjon a szívünk, hogy ne babuszgassunk ebből semmit a mi szíveinkben, hanem hogy maradjon tiszta az életünk. Um, és, um, és ugye ez a sokszor, ez a tisztaság dolog, ez, ez, ez ott van, vagy, vagy, um, vagy akkor, akkor mutatkozik, amikor egyedül vagyunk. Akkor mi az eszünk? milyen honlapokat böngészünk, mi az, ami, amint pörög az agyunk, akkor, akkor ítélheted meg az életedben a, ezt a tisztaság dolgot. Mennyire vagy mennyire vagy tiszta a, a, a, a igazán. Tehát Timoteusnak azt mondja Pál, hogy legyen példa. Ugye? azt mondja, hogy ne bizongasd az, hogy te, akkorod, Ellenére éret vagy, ne veszekedj, hanem csak egyszerűen legyél példa. Éld meg ezeket a dolgokat, ezeken a területeken, éld meg így a hitedet, éld meg ezeket az emberek előtt, és majd meg fogják látni, hogy te valóban érett ember vagy. Hogy annak ellenére, hogy fiatalnak tűnsz, hogy fiatalnak bélyegeztek, uh, legyél példa. Hallottam egy ilyen érdekes kihívást. A példamutatásról, és magabisággal gondolkodtam ezen a sehet életemmel kapcsolatosan. És ez a kihívás az, hogyha mindenki úgy jár a gyülekezetbe, hogy te, vajon lennének üres alkalmak, vagy létezne még a gyülekezet egyáltalán? Ha mindenki úgy adakozna, mint te lenne pénz terembérletre, vagy a parkban kellene tartani az alkalmokat? Ha mindenki úgy imádkozna, mint te, vajon ismernénk az urat személyesen? Ha mindenki úgy olvasná a Bibliáját, mint te, ismernénk Istennek a szavát és akaratát? És ezek, ezek ilyen nagyon erős kérdések, vagy egy ilyen nagy kihívás. És nyilvánvalóan, hogy, hogy ugye néha kihagyunk alkalmat, néha nem olvassuk a Bibliánkat, Ö, hogyha ennek így kellene lennie, akkor valóban ö, tehát nem lenne tökéletes a helyzet. De ami, amire, amire, ö, ö, tehát amit, amikor ezeket olvastam, ugye is belegondoltam abba, hogy, hogy ezeken a területeken, hogyha én lennék a mérvadó, tehát én lennék a mérce, tehát úgy zajlana a dolog, ahogy, ahogy, ahogy az az én életemben van akkor rádöbbentem arra, hogy hoppá, tehát vannak bizonyos dolgok az életemben, amiben nem szeretném, hogy én legyek a mérvadó, hogy én legyek a mérce, hogy a dolgok úgy, zaj, úgy történjenek, ahogy, ahogy azt én csinálom, vagy, vagy ahogy az az én életemben van. És rádöbbentem arra, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy, hogy azt mondjam, hogy na jó, akkor legyen úgy, legyen úgy mindenki életében, ahogy az én életemben van, ahhoz rádöbbentem, hogy hát, növekedni akarok, vagy növekednem kell ezeken a területeken. És ez egy jó kihívás. Tehát egy jó kihívás arra, hogy, hogy te is esetleg átgondold az életedet, és, és hogy mik azok a területek, amikre azt mondanád, hogy jaj, ezt, ezt nem szeretném, hogyha ezt mindenki úgy csinálná, hogy ahogy én. Akkor ezek azok a területek, amiket enged meg, hogy Isten ebben növekedést hozzon az életedbe. Hogy, hogy valóban így, így így így nyugodtan azt mondtast, hogy hogy. Hogy, hogyha akár mindenki úgy csinálná, mint én, akkor ez áldás lenne, akkor ez jó lenne, akkor ez növekedést okozna, akkor ez, ez egy pozitív hatás lenne a közösségre, vagy a gyülekezetre. Ezt én így befejezem, jó? Nem tovább olvasni, mert itt igazából egy következő, következő gondolat indul el. Jó? Imádkozzunk! Uram, köszönjük Neked az igédet, és, és Uram, mert így, így ül, úgy ülünk itt mindannyian, Uram, hogy tudjuk, hogy egy csomó területen növekedni kell, és, és növekedni szeretnénk, Uram. Uram, olyan jó, hogy, hogy te növekedést okozol az életünkben. Hogy ahogy veled járunk, Uram, te változtatsz minket Dicsőségről a dicsőségre egyre jobban hasonlítunk a te fiadra. És Uram, ez, ez egy, olyan, egy, egy olyan csodálatos folyamat, Uram, és olyan jó ebben benne lenni. Uram, nem mindig könnyű, nem mindig könnyű szembesülni azzal, amikor, amikor elbukunk, vagy a gyengeségeinkkel szembesülni, Uram, de Na olyan jó, hogy a Te kegyelmedbe ez belefér. Uram, hogy lehetünk őszinték azzal, hogy, hogy bénák vagyunk, hogy, hogy bizonyos területek itt teljesen csőd. Mert, Uram, a, a minél őszintébbek vagyunk előtted, minél nyitottabbak vagyunk, Uram, annál jobban munkálkodhatsz az életeinkben. És imádkozom is, Uram, hogy munkálkodj mindannyiunk életében. Uram, hogy ez a, ez a növekedés, ez a, ez a formáló folyamat, ez ne maradjon abban, egyikünk életében sem. Uram, mert nem szeretnénk megrekedni, hanem szeretnénk, Uram, növekedni. Kérlek, okoz növekedést bennünk. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.